Hundratusentals personer samlas den 30 juni för att beskåda den totala solförmörkelsen då månen befinner sig mellan solen och jorden i ungefär två och en halv minut. Men på grund av det dåliga vädret är det egentligen bara på Gotland som hela solförmörkelsen kan följas. Radions Nils Lindman är på Stora Karlsö. Solen är just nu helt skymd. Koranen sticker ut som en lysande ring. En lång spets ner åt klockan fyra och en uppåt klockan tio och den är just nu lite ja, jag ser ingen skillnad i ljusintensiteten åt någon där hållet och vad mörkt det var jag hade aldrig en aning om att det kunde bli så totalmörkt en stjärna ser jag inte jo, jag ser en stjärna också undligt nog, långt ner i söder och långt upp i norr där är det morgonröda där är himlen Sverige har nu under 1900-talet haft fyra totala solförmörkelser. Nästa gång det inträffar i Sverige blir den 16 oktober år 2126.